26 жовтня. Повільний день удався. Жодних тобі вже обходів, лише поглядай собі на пляшку Портвейну, яка тим часом стала помало жеврити. Кілька разів погуляв, ненадовго забіг до хцірохвістки. Новин вона не мала. Поблукав біля хати Растова, але вапнюги не здибав. Понюшив біля оселі Моріса і Маккеба, але ночовій був у якійсь своїй денній сховниці. Пішов до Ларі розповісти йому про недавні події, але його не було. Сходив до грозового маєтку доброго доктора, але ззовні не побачив там жодної діяльності. Збігав до садиби великого детектива, але в пастораті було все тихо. Я навіть не зрозумів, чи він усередині. Двічі проминув церкву і будинок вікарія. У мене помітила такела і відлетіла. Пішов додому, поїв, подрімав. Увечері занепокоївся і знову побіг на двір. Сірохвістка не гуляла. Ларі не вернувся. Перетнувши поле, я вирішив поблукати лісом, щоби давні інстинкти не ржавіли. Сполохав кількох кроликів, нанюхав слід лисиці і трохи пройшовся ним. Проте вона виявилася розумницею. Зауважила мене, зробила петлю і сховала свої сліди у струмочку. Добре час від часу згадати всяке таке. «А чиню, но я так само», – постановив раптом я і теж ступив у струмок. Вітер дув проти течії, тож я рушив туди, ймовірно, те саме зробила була і лисиця, усвідомивши те, що лише тепер усвідомив я. Хтось переслідує. Проте мій переслідувач виявився досить незграбним, і мені було зовсім неважко повернутися, ховаючись з підвітряного боку, щоб заскочити його на березі струмочка. Він був великий, більший за мене, з вовка за вбільшки. «Ларі!» – гукнув я. – Я тебе шукав. «Гх!» – почулася відповідь. Ти не Ларі, сказав я. Ні. Навіщо ти мене переслідував? Я приблудив сюди кілька днів тому. Думав, був у цьому лісі зазимувати. Але місцина тут якась дивнюща. Тутешні люди роблять незвичні речі. Часто одне одному. Побачивши тебе, я пішов услід слід розпитати, чи тут безпечно для мене. Дехто з них готується до дечого, що трапиться в кінці місяця. Зачаївшись доти, напевне, перезимуєш гаразд якщо крастимеш овець чи поросят обережно, то Тобто не лишатимеш кістяки на видноті. А що буде в кінці місяця? Дивана всяка, трохи вузькопрофільного божевілля. Тієї ночі не наближайся до жодних людських збіговищ. Чому? Тут на нас впало крізь гілля трохи місячного сяйва. Бо можеш загинути або й гірше. Не розумію. І не маєш, сказав я. Розвернувся і побіг. Нюху, завжди, вернися, гукав він. Але я не спинявся. Він спробував мене не здогнати, але Рикун навчив мене такого, чим навіть та лисиця пишалась би. Я легко його позбувся. У місячнім сяйві я впізнав його за подобою, що відбилася на охоронному екрані. Це був один із тих гостей, що не шпарили біля нашого будинку, поки ми їздили до Лондона. Може, він просто довідувався, як і сказав. Але ж імені свого я не називав, а він його знав, і це мені геть не сподобалося. Небом линув, набираючи сил, уже старший і мудріший срібний місяць. Він ніби кликав побігти навзаводи, і я показав, на що здатний.